На другий день рано перед роботою Леон здибався з Бенедіом уже на фабриці. Бенедьо представив йому деркача прийде волю і побігайка, як обраних до роботи в окремій коморі. Леон тепер жалував трохи, що вчора поквапився дати Бенедіо тоту поруку, бо був переконаний, що Бенедіо вибрав до того своїх одномисників. Він починав навіть боятися, чи не підозріває дещо Бенедю про його нечисту справку з церезиною, і для того наказав Шефелеві, щоб і у тих вибраних робітників був якомога осторожний. Але що ж, назад цюфатися своїм словом було тепер запізно, тож Леон хоч і з замітною тривогою рішив, що має торочитись, нехай торочиться». «Треба тільки розпитати Бенедя самого про цілу ту річ». От він, сказавши кілька слів заохоти нововибраним робітникам, закликав Бенедя з собою до окремої комори і прямо запитав його, що це був за збір у них і що він там говорив робітникам. Він міркував собі, що коли у Бенедя що злого на думці, то таке пряме питання оголомшить і змішає його. Але Бенедіо був уже від учора на все приготований і не показуючи й найменшого змішання, відповів, що позаяк деякі робітники підняли були думку допомагати одні й других складками, то він радив їм їм зробити у себе таку касу, яку мають по містах цихові ремісники для допомоги і що заряду ряду тої каси запросити по рівній часті вибраних людей, зріпників і панів-підприємців. Леон ще дужче здивувався, почувши ту мову від Бенедя, котрого він вважав досі зовсім простим, ні о чим не думаючим робітником. – Відки ж ви набралися такого розуму? – спитав Леон. «Та що, прошу пана», – сказав Бенедів, – «у нас у місті так заведено, що я і тут катакрадив. Це не мій розум, куди мені?» Леон похвалив Бенедя за ту раду і додав, що до заряду такою косою конче треба вибрати когось з письменних підприємців, котрий би умів вести рахунки і що треба уложити статути тої каси і подати їх до затвердження на містництву. Додав навіть, що він сам готов йому такі статути постаратися, за що Бенедію йому наперед подякував. Натім вони й розійшлися. Бенедіюві прикро було, що він мусив брехати перед Леоном. Але що діяти, коли годі було інакше? Але он, відійшовши радісний, почуваючи себе «Бог знає, яким лібералом», котрий ось, мовляв, заохочує робітників до дружності і самопомочі, і так безконечно вище стоїть над усіми тими халатниками бориславськими, котрі в робітницькій самопомочі видять бунтацію та небезпеченство, і зараз готові, мов ті курята, ховатися під крила жандармів і поліції. Ні, пора їм і пізнати, як то йде в світі. Пора і Бориславові мати свій робітницький рух. Розуміється, легальний, смирний і розумно керований робітницький рух. І за ліберальні думки Леона пішли гуляти в далеку далечину. Йому мріялося, що ось уже недалеко тото -то славне збратання капіталу з працею, що воно пічнеться невідки, як іменно від Борислава. І що в історії того збратання Першою і найважнішою, бо вихідною точкою буде його розумна і ліберальна розмова з Бенедем і заявлена в ній прихильність до нового робітницького руху. Так-так, заключив він, уже колишучись в своїй легкій бритці на ресорах долі Бориславською улицею. Діла мої йдуть дуже добре.